Nicolae Steinhard, dăruind vei dobândii, eseul predică Felurimi. Încerc prin cuvântul acesta să traduc varieté a lui Valerii și să precizez chipul în care oamenii îl slăvesc pe Domnul Hristos. Dumnezeu fiind infinit, întru totul firesc este să se arate fără de capăt și numărul drumeagurilor pe care îi vădim dragostea, încrederea și devotamentul nostru. Așa stă în lucrurile. De la sine înțeles e că modalitățile înșirate mai jos nu au câtuși de puțin caracter limitativ, ci strict exemplificator. Îl slăvim pe Hristos mai întâi să vărșim cele menționate de El însuși în textul referitor la înfricoșata judecată de apoi, Matei 25, 35 și 36. Dând să mănânce flămânzilor, dând de băut în setaților, primind pe cei străini, îmbrăcând pe cei goi, cercetând pe bonav și mergând să-i vedem pe cei ferecați în temniță. Tot astfel, crezând neîndoielnic, proclamând precum aș fi spus, el este calea, atevărul și viața. Postind, rugându-ne, priveghind, făcând milostenii, înfrânându-ne, dar și iertând pe greșiții noștri, alungând de la noi ținerea de minte a răului ce ni s-a făcut, iubind pe aproapele nostru. Și nu numai iubindu-l, ci și îngăduindu-i să fie așa cum este, nepretinzându-i să fie aido-ma nouă, în caz contrar contestându-i orice drept, până și acela de a 3. Bine cuvântându-ne, ordine vine peste poate măcar ne blestemându-ne vrășmași, dovedindu-ne blânz și smeriți cu inima. Păcător de paci, ne arzăgoși, ne înfumurați. Păstrător de cuget curat, aplicând și chiar depășind după cuvântul Domnului Matei 5 cu 20 și următoarele, cele 10 poronci, împăcându-ne cupăruși noștri. Făptuind binele în taină, mânândune doar pe foarte scurtă vreme Nu mai târziu de apusul soarelui, oricând gata a ierta și a ne domoli, neîngrijorându-ne cu exces de cele ale lumii și ale trupului, făcându-ne muți și surzi când suntem zădărăți, neînvoindu-ne facile ispite de a mustra și dojenii când simțim că avem dreptate, ne judecând pe nimeni a nevoioasă dar meritorie virtute, ne temându-ne, alungând frica, socotindu-o ca pe un păcat de moarte, apocalis 21 cu 8, ca pe năpasta lumii, îndrăzning mereu dândovată de, de bărbăție, de ostășie. Adepăstind pe călători, neurmând exemplul celor din Viflaim care n-au găsit un loc șor pentru Maica Domnului și au lăsat-o ca boii să-i încălzească, pe ea și pe noul născut, cu suflarea lor blândă și prietenoasă, ajutând pe cei slabi. Scriptura de obicei îi așează sub genericul văduve și orfani, primind cu bucurie pe slujitorii Domnului, necerând, cu fățarnici că nepartiner și vicleană înselepciune, semne și minuni, ne ispitindul pe Domnul cu cereri nesăbuite, ridicole sau neobrzate. Nefiind formaliști bucheri și pierduți în mărunțișuri, ne punând litera deasupra legii, nescandalizându-ne că Domnul vindecă pe bolnavi în zi de sâmbătă, cunoscând că Isus e Domnul și al sâmbetei. Ci privind lucrurile de fiecare dată cu spirit larg și tolerant, izbutindă eșit din noi înșine, a ne vedea, judeca și aprecia din afară, așa cum ne-a surprinde fotografia, privirea rece și neprevenită a unui terț. Neacceptând a fi robii patimilor, spre a ne face de bazm și batjocuri a demonilor, dar nici textelor, și ferindu-ne ca de foc de încăpățnatele și obtuzele exergeze literale. Ne lăsând bogăția, ori pofta de bogăție, ori arghirofilia, care poate locuie și în cel neavut, Să ne stăpânească, nepunându-ne toată încrederea în cele vremenice. Nebune, în această noapte vor ceră de la tine sufletul tău. Făcându-ne din legea relativității, principiul incertitudinii și doctrina instabilității celor lumești, întrăitul temei al unui reflex instinctiv când vor să ne subjuge cu strălucirea lor. Nepismuind, pilda lucrătorilor dogmiți la vie să ne rămână prezentă în minte spre anuce de -a acestei urâte, răspândite și străluci tăruitoare purnirea subconștientului nostru, neați întindu-ne ochii asupra semenilor noștri, asupra greșelilor și inevitabilor lor cu sururi omenești, ci mai vârtios asupra lor noastre. Paio și bârna, cu observația că măcar de nu este bârnă în ochiul meu, paiul propriu e zgândărit de celălalt pe care orizontul meu strâmbt și incapacitatea mea de a concepe ceva diferit de mine, îl preface în bârnă. Nelu în numele lui Dumnezeu în deșert, orodindu-ne talentul ortalanții, ori fracțiunea de talant, nedovednindu-ne meschini și urăcioși, oțârându-ne, bunăoară, că s-a făcut risipă cu mirul turnat pe capul Domnului, neîngăduind ca strâmbtorarea, prigoana, grijile veacului, înșelăciunea avuției și poftele, să înnăbușe rodirea cuvântului în noi, neînspăimântându-ne, precum gadarenii, de puterea lui Hristos, fiind statornici în credință, neînvocând diverse pretexte, fiele cinstite raționale, spre nouă da urmarea chemării Domnului. Lăsând nevinovăția copilăriei să ne roureze sufletul și să ne vindece de uscată respectabilitate. Întocmai ca Zacheu care, om în toată firea, nu s-a rușinat să se cățere în pom ca să lvadă mai bine pe Isus. Veghind, păstrând une trei, ne punând mare preț petăria noastră. Știnând că Duhul nostru e o sârduitor, însă trupul nevoinic, iar noi orcând capabili de slăbiciune, de cădere N-a grăit fericitul Filip Neri, ține-mă, Doamne, de orechi, ca albinte-r-te vând ca Iuda? Fiind recunoscători, asemuiindu-ne nu celor nouăle proști vindecați care și-au văzut de drum, ci celui de al zecelea care s-a întors ca să mulțumesc, iubindu-l pe Domnul din toată inima, tot cugetul, tot sufletul și toată virtutea noastră, ferindu-ne de șovăială și impunându-ne a fi statornici în hotărâri, luptându-ne cu lăcomia, păcat poate minor și cu înfățișarea naivă, dar insidios, Nei idolatrizând cele trecătoare și nici chiar virtuțile, ci numai pe unul Dumnezeu, considerate una câte una, separat, nu la o altă și sub oboblădirea Duhului. Virtuțile pot deveni obsesii de nu și ispită și chipuri idolești, cum se întâmplă unor lă protestanți și nou protestanți. Atunci ele se prefac în forțe orbe și sfidând dreapta socotință, ajungă a provoca aberații. Fiind înțelepți ca șerpi, nu numai blânz ca porumbei, noi de ajuns Dovadă De parabola despre economul necredincios, dând întîietate când ne aflăm în dilemă, monahicești în susiirea dreptei socotințe, ne osteniți în rugăciune, văduva străuitoare și judecătorul nep, rapdători. Crăzând neclintit în cuvântul lui Isus. Ioan 4 cu 50. Păzindul Ioan 4 cu 51. Mâncând și bând la vreme potrivită preacuratul trup și scump sângele Domnului, dând une bine seamă Cât de fericiți suntem să ne învrătnicim de aceasta, că niciodată n-a vorbit un om cum vorbește Hristos. Ioan 7:46. Că ne putem numi prieteni ai Săi. Citind cu atenție Vechiul Testament și înțelegându-i valoarea profetică, și prin urmarea că nu creștini sunt aceia care nu îl venerează, ci acei care nu dau credzare prorocilor Săi. Rugându-ne, postind, priveghind, milostivind, neapărat. Dar și prin simple vorbe bune sau gesturi de compătimire, cum ar fi cu vintele rostite de tălharul cel bun către Isus. Nu au fost numai cu tremurătoare mărturisire, ci și vorbă mângâietoare, act de compasiune, de solidarizare și îndrăznești a spune de încurajare, arătându-i serăstignitului că nu este înconjurat doar de vrășmași, hulitori și bajjocoritori, căi s-alătură un om care înțelege ce se petrece acolo pe Golgota. Or gestul atât de gingaș, de blajin, de umil al Veronicei Crăind de asemenea vorbe bune ori săvârșind de asemenea gesturi chiar și față de semenii noștri, de simpli oameni, în ocaziile cele mai întâmplătoare și mai mărunte. Nesfiindu-ne a fi politicoși, a schița un zâmbet binevoitor, până și unui străin, spre exemplu insului care după ce, fără de voie, ne-a lovit cu cotul, își cere scuze, descompenindu-ne capul când salutăm, răspunzând negrăbiți când ni se pune o întrebare, când ne cere cineva să-i rătăm drumul, lucruri mici, profane, de nu și triviale dar din categoria celor care prisosesc strictea dreptate și în consecințe plăcute lui Hristos. El nu a venit să strice legea, ci să o împlinească. Și ce înseamnă a împlini de nu a adânci, a rafina, a cere mai mult, a dori de săvârșirea, a trage consecințe mai subtile? Fiind modești, având cunoștință de limitele ființei noastre psihosomatice, proporționând somnul și rugăciunea în așa fel, În când niciodată să ne stăm la rugăciune picotind le-ar prinde bine intragienților să citească declarațiile făcute de părintele Ioanich Ebelan în convorbiri duhovnicești de părintele Teofil Părăian de la mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus aducând domnului acele daruri pe care suntem în măsură să le aducem aur smirnă și tămie dacă suntem regi zor numai un gândul cumir or spărândui picioarele or măcar dându-i apă să-și spele mâinile și picioarele cum vai nu a făcut Simon leprosul ori, ca păstorii, fluierând, când magii cu steaua călătoresc, iar îngerii, păstorii, slavoslovesc. Căci oricare pornire din inimă e primită și păstorii nepricepându-se de altceva mai înalt și nedispunând de averi, își vădează dragostea și bucuria fluierând și îndoială nu încape că a fost primit și spontanul și voiosul lor sărman fluierat. După cum primite vor fi fost și giumbuș lucrurile măscăriciului de la Notre-Dame, din nuvela lui Anatol Franz, Acelea care seara, după o zi de trudă și tumbe, intră în mărăța catedrală, își scoate dintr-aistă uneltele lui de pe hlivan și începe a înghiți foc și a face tot soiul de năzdrăvănie în fața icoanei Maicii Sfinte cu pruncul în brațe, spre indignarea paraclisierului care se pregătea să l alunge cu aspră admonestare, dacă nu ar fi văzut înfiorându-se cum prea curata coboră din icoană spre-a șterge sârtimbacul lui sudoarea de pe frunte cu propriai mahramă. În vreme ce pruncul râde și bate din palme. Fiincă toți într-un fel ori altul, suntem măscăriciul de la Notre Dame, și toți lovim pe Hristos nu mai pe măsura darului, puterii și priceperii noastre, potrivit stilului nostru, cum ar zice Blaga. Iar părintele Brown al lui Chesterton dezleagă înclucite probleme polițiiste și o, oh, de arda bunul Dumnezeu să ne învrednicim, toți a fluiera cu tot atâtă curăție și înfocare ca păstorii din jurul peșterii de la Bethlehem. Și îl mai slăvim pe Domnul, poftim la cină pe cei desconsiderați, nu numai cei sermani, ci în general pe cei ce nu se bucură de atenția și cinstirea semenilor, cei uitați sau părăsiți. Acestora să le devenim gentilețe, cuvință, solicitudine. Prin acte de curaj, de vitejie, făcându-ne, e bine să ne o tot repetăm, regulă și lege și crez, din socotirea fricii drep mare și graf păcat. Prin orice fel, cât de neașteptat, de neconformist, de faptă bună, prin bucurie gratuită, liniște, împăciuire, bonomie analoagă cele a prea creștinului personaj al lui Dickens, nemuritorului domn Pickwick. Dostoevski îl așează pe aceeași treaptă cu erou lui Servantes. Prin vizitarea celor prigoniți de puternici zilei, măcar noaptea pe ascuns, întocmai ca Nicodim, oprindu-ne de la păcate, devenind adevărați creștini, Orce am fi fost înainte de trezire. Cu or câte urite și scârbam, nici pe căte n-am fi murdărit, că arhiepiscopul Beckett cel lucis în altar din porunca regelului englez Henry al II-lea, fostul său tovarăș de petreceri. Fincă odată hirotonit arhereu n-a mai vrut să știe de prieteşugurile și rătăcile de altodată. Conform textului din 1 Corinteni 6:11. Sărutând pământul fără pricină, din euforie și extază, Kalioșa ca Karamazov luptându-ne cu morile de vânt, mânați de gândul ajutorării urgisiților, ca Don Quixote, el nuestro señor Don Quixote, îl numesc spanioli, el Cristo espanol. Scriind, pictându-or compunând, cei care pot, ca podopere, toate au fost și sunt create numai în starea Harului Sfinților. Sfântul Iustin zice, toate câte filozofii și legislatorii le-au gândit și le-au spus frumos, le-au elaborat grație părții de logos aflătoare în ei citat după preot profesor J. Conan Patrologie vol I pagina 39 Să rutând pe leproși, termenul acesta lepros fiind luat în cel mai cuprinzător înțeles. Cancerul în rốtul dat leprosului al lui François Moriac, orcă e echivalent cu acel gentleman despre care a scris Ernest von Solomon, orce însizolat prigonit o cărıt pe îndrept, de care căpătuiți, rostuiți, fricoși, chivernisiți, slugarni și se fereși și se tem e un lepros vrednic de a fi sărutat. Refuzind a ne zgâi la cel în suferință și descumpănire, urmând de exemplul dat de James Balfour, care se destăinuia, îmi fac un imperativ in anumă holba la oricine se află, în prezența mea, într-o situație penibilă ori în stare deznădăjduită, ceea ce implică silă și iumire față de toți spectatorii care dau buznă la execuții capitale, torturi, trageri pe roat, arderi pe rug și așa mai departe. Rugându-ne așa cum știm, chiar dacă nu cunoaștem la perfecție tipicul rugăcinilor și poate nici Tatăl nostru, ca în poveste celor trei sihastrii de pe insulă care nu-l știau, dar umblau pe mare. Crezând că Iisus e Hristos, așa cum l-au mărturisit Petru, Marta, Natanael, orbul din naștere, Samariteanca, făcând voia Tatălui, Ioan 1,49, lăsând oricând toate baltă și de izbeliști spre a iurma lui Hristos ca pescarii Ioan și Iacov, ca Vamesul Matei, ascultându-i cuvântul, ca Maria, dar și slujindu-i la masă, ca Marta, ca soacra lui Petru, neîncetând a reflecta asupra adevărului că ideile de bază ale învățăturilor lui Hristos sunt două, dragostea, Ioan 13, 34, 15, 12 și 13, și libertatea, Ioan 8, 31, 32. Neprecupețindu-ne vremea, zăbovind ca Samaritanul cel milostiv pentru a veni în ajutorul păgubiților, accidentaților, nenorociților, aducându-ne mereu aminte că în orice semene al nostru sălășluiește suflarea lui Dumnezeu, adică o fărâmă de spirit divin, care infinit, așa încât și fărâma se împărtășește din infinitate, și ne purtându-ne cu el ca atare, ne batjocorindu-l, ne denunțându-l, ne vânzându-l pe o număr anume de arginți, ori pentru necurata plăcere de a-l vedea cum suferă, neurmând față de el pilda lui Iuda, căci altminte să vârșim păcatul fără de iertare, de hulirea Duhului Sfânt aflător în orice om, o cărâre aproape lui, să nu ne mai mire că Domnul sortește judecății sinedrului pe cine zice fratelui său netrebnicule și ghenii focului pe cine zice nebunule. Luarea în râsa celui așezat pe cruce, așa cum a făcut arhierei, căpetenile, cărturarii, ostașii și stregătorii, pridera refugiatului în mâinile prigonitorilor săi, rânjetul îndreptat spre suferința altuia, bucuria pricinuită din necasul vecinului, împietrirea inimii, învârtoșarea cugetului, semeața birocrație, tîmpa indiferențelor crudeare retragere în sine, când e vorba de nevoia celor din jurul nostru. Enumerarea am spus o este strict exemplificatorie, să nu se îngrijoze nimeni. Orcuii este orcândat, nu numai în momente eroice, al mărturisi pe Domnul Și poate că această mărturisire de zi de zi, în împrejurări modeste și mărunte, nu-i deloc mai ușoară decât cea eroică de care nu toți avem parte. Asupra adevărului acestui a stăruit fericită a Tereza de Lisie. Să nu ne înșelăm gândind că deoarece nu ni se iubește prilej de mucenicie, nu avem cum să-l mărturisim și slăvim pe Domnul nostru, care e prezent nu numai în cer și în iad, în slava cerului, ori în adâncimile mării, ci și în fiecare clipă și la fiecare pas al vieții celei mai obișnuite. Ștergura Veronica-i, măscăreciul de la Notre-Dame, banalul zâmbet al omului de bunăvoie, vorbulița caldă spusă omului necăjit, ajung spre a ne convinge că suntem neîncetat, îmbiați cu posibilitatea de a ne recunoaște și vădi ucenici feluriți și neabătuți ai lui Iisus Hristos.